În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Predică la Duminica 30 a după Rusalii despre păzirea poruncilor. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iisus i-a răspuns, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Fras creștin, întrebarea aceasta a fost spusă de un tânăr bogat, Mântuitorul Iisus Hristos, un tânăr care îl interesa viața veșnică. Întrebarea aceasta ar trebui să fie întrebarea fiecărui om pământean care aleargă după paradisul pierdut, după fericirea în care a fost zidit și care i-a rămas în amintirea sufletului. Aceeași frământare sufletească a avut-o și tânărul bogat din Sfânta Evanghelie de astăzi. Cu toată bogăția lui, cu toată tinerețea lui, el se grăbește să afle calea care duce la viața veșnică. Îl interesează lucrul acesta și vrea să știe ce să facă să moștenească această viață veșnică. El vede că toată bogăția lui este trecătoare și va trebui să o lase și să plece pe un drum necunoscut în veșnicie. El vede nesiguranța și deșertăciunea acestei vieți vremelnice, căci această viață vremelnică în care trăim... Pe bună dreptate, spune fericitul Augustin, că nici nu merită să se numească viață, fiindcă este plină de necazuri, de supărări, de dureri și suferințe de tot felul. În fiecare zi ne confruntăm cu aceste suferințe și avem parte de ele și cei bogați și cei săraci, toți au parte de aceste necazuri și suferințe într-un fel sau altul. Așa că în viața aceasta pe pământ nici nu ne putem numi moștenitori, ci mai degrabă niște săraci călători. Sfânta Cartea lui Dumnezeu, Scriptura, aseamănă viața vremelnică a omului cu umbra și visul, cu suflarea și cu aburul, cu sunetul și cu vântul, cu iarba și floarea câmpului, cu corabia pe mare și cu vulturul în zbor, căși toate sunt trecătoare. Să vedem acum care este viața veșnică și în ce țară se va putea trăi viața veșnică și ce condiții ni se pun ca să ajungem noi acolo. Noi creștinii ortodoxi mărturisim, credem și nădăjluim că după judecata de apoi urmează viața veșnică. De aceea zicem în crezul, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Viața veșnică constă în cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos. Această viață veșnică începe încă de pe pământ pentru toți aceia care cred cu adevărat și urmează învățăturile lui, adică se leapă de lumea cu păcatele ei și toate fără de legile ei. Viața veșnică este făgăduită tuturor creștinilor adevărați și e dată de Dumnezeu prin Fiul Său. De aceea, această viață veșnică se numește moștenire. Împăratul nostru, Isus Hristos, guvernează împărăția cerurilor, în care vor intra și vor trăi sufletele drepților în viața viitoare. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, este sânul lui Avram, unde se mângâie cei ce au fost chinuiți și asupriți în lumea aceasta, cei ce au suferit boală, sărăcie, nedreptăți și n-au cârtit. Pentru a fi cetățeni ai acestei împărății veșnice, pentru ca să viețuim și să fim fericiți acolo, nu ni se cere ca să fim de viță împărătească nici să avem putere, ranguri, bogății, ci o prefacere sufletească. Dacă nu ne cere Dumnezeu nici bani, nici avere, nici să fim de viță împărătească, ca să intrăm în viața veșnică din împărăția cerurilor, ne cere totuși altceva, și anume păzirea poruncilor așa cum i-a spus și tânărului bogat din Sfânta Evanghelie de astăzi. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Prin păzirea poruncilor dovedim și noi că îl iubim pe Dumnezeu. Domnul Hristos zice, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Din sfintele porunci învățăm cum trebuie să trăim pe pământ ca niște copii a lui Dumnezeu, căci împărăția lui se începe de aici, de pe pământ, din lumea aceasta. De aceea fiii lui trebuie să se roage zicând, Vie împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iar cele zece porunci, de care ne spune Sfânta Scriptură, Mântuitorul, să le păzim, se află în capitolul 20 de la Exod, ieșire. Să ne oprim deci asupra lor câte puțin și să vedem cum stăm noi cu păzirea celor zece porunci înaintea lui Dumnezeu. Suntem noi greșiți? Am călcat noi vreuna din aceste porunci? Iată prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Aceasta înseamnă că Dumnezeu, care este nemărginit de mare și atotputernic, vrea să fie Dumnezeul tău, adică vrea să aibă legătură cu tine. Ba încă o legătură așa de strânsă, cum este între o mamă și copilul ei pe care îl duce de mână? Mama zice despre copil, este copilul meu? Copilul zice despre mamă, este mama mea? Tot așa vrea și Dumnezeu să fie legătura dintre el și noi, încât să putem zice despre el cum se zice de atâtea ori în salm. Tu ești Dumnezeul meu. Ești tu în legătură cu Dumnezeu, frate creștine? Are El cel din primul loc în inima ta? Sau te gândești și spui ca mulți alții? Cred și eu în Dumnezeu, dar nu vreau să am de-a face cu El. Nu vreau să știu prea multe despre El. Sau poate tăgăduiești pe față existența lui Dumnezeu și nici nu crezi în El. Dacă este așa, te înșeli amarnic. Mulți au ajuns așa departe cu tăgăduirea lui Dumnezeu, încât le este rușine să mai rostească numele lui Dumnezeu și îl înlocuiesc cu alte nume, că de multe ori îi auzi. Cerul să se îndure de noi, sau natura l-a făcut așa, soarta nemiloasă l-a răpit din mijlocul nostru, sau norocul l-a ajutat, și multe alte nume de acestea le pun oamenii înaintea lui Dumnezeu, fiindcă le erușine cu el. Ba încă și semnele care le face Dumnezeu pe cer și pe pământ, și cu tremurele de pământ, că se uită spre pământ și îl face pe el de se cutremură, și oamenii nu vor să recunoască că el este atotputernicul care face să se cutremure pământul și atâtea semne care le face pe cer și pe pământ pentru ca să ne facă cunoscut puterea sa și tăria puterii sale. Iată, Nesocotirea numelui lui Dumnezeu. Acești oameni prin acestea dovedesc că au alți Dumnezeu în inimile lor, cărora li se închină și îi ascultă. Ce legătură este între tine și Dumnezeu, iubite frate creștine? Este El Dumnezeul tău? Are El locul cel din tâi în gândirea ta, în inima ta și în viața ta? Te tem tu de El, îi ești tu recunoscător, îl asculți, îi ești supus întru totul. Poate El care știe toate acestea să privească cu plăcere la trecutul tău, în lăuntru inimitale, în viața ta de acum, privirea Lui nu descopere în tine ceva vrednic de osândit. Gândește-te bine... Și vezi unde îți este greșeala și repară cât de grabnic, cerând iertare pentru toate aceste greșeli. În a doua poruncă Dumnezeu zice să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo împățișare a celor ce sunt în cerul sus și pe pământ jos și în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Idol este orice lucru care ocupă locul Dumnezeului celui viu și nevăzut în inima, în mintea și ochiul omului. Idol este și banul și averea când ții la ban sau la avere mai mult ca la orice. Apostolul Pavel scrie în epistola către Efeseni că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos Dumnezeu. Idol este și pântecele, când ții la mâncare sau la băutură mai mult ca la Dumnezeu, că zice Dumnezeul lor este pântecele, scrie apostolul Pavel.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 Că omul iubește pe ai săi mai mult ca pe Dumnezeu, se vede foarte des și foarte ușor. Când, de pildă, unui om a murit copilul și în durerea lui începe să se certe cu Dumnezeu că de ce i-a luat copilul. Aceasta arată că pentru el copilul i-a fost un idol. O mulțime de idoli moderni s-au ivit acum pe pământ. Și chiar în casele creștinilor, filmele pornografice, revistele cu imagini morale, televizorul cu toată puzderia și spurcăciunile, căștineretul își lipește pe pereții casei aceste imagini cu femei goale și bărbați, prin care își spurcă mintea, inima și ochii. Dar cel mai rău dintre toți idolii este euul tău, adică tu însuți. Când nu urmărești decât folosul tău, interesul tău sau plăcerea ta, când nu trăiești decât pentru tine, atunci tu singur îți ție Dumnezeu, adică idolul tău. Cercetează-te bine, iubite frate! și vezi se îndreaptă cu deosebire, gândurile tale, grijile tale, plăcerile tale, inima ta și vei afla de îndată idolul sau idolii tăi la care te închini. În porunca a treia zice Dumnezeu așa,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 Dacă s-ar ține seama numai de atât că Dumnezeu este nemărginit de mare și e de față în tot locul, că El a făcut toate și le poartă de grijă, că El vede toate și judecă toate, că este sfânt și înfricoșat și tot ar trebui ca oamenii să rostească numele Lui cu frică, cu respect, cu recunoștință, cu iubire. Creștinii din vechime, de câte ori rosteau numele Lui Dumnezeu, de atâtea ori își luau pălăria de pe cap. Dacă judecăm în lumina acestor fapte, felul cum întrebuințează oamenii de astăzi numele Lui Dumnezeu, ne vom încredința cât de mult îl necinstesc, îl jocoresc. Ce mai faci? întreabă cineva pe un cunoscut. Slavă Domnului, bine, răspunde celălalt întrebare, cu toate că nici prin minte nu trece să slăvească pe Dumnezeu. El zice așa, fiindcă așa merge vorba. Dar prin aceasta numele lui Dumnezeu este necinstit. Ce-ai face când cineva ar striga într-una și fără niciun roz numele tău, ți-ar plăcea? Cred că mai degrabă ai zice că își bate joc de tine. Cum zic unii, of, Doamne, Doamne, of, Doamne, Dumnezeule, sau lasă mă în pace pentru numele Lui Dumnezeu. Ce zice omul la supărare, fără niciun gând de Dumnezeu și la ajutorul Lui? Nu face oare să ne întrebăm ce caută numele Sfânt a Lui Dumnezeu în toate păcatele omului? în inervările și supărările Lui, pe Dumnezeul meu, Zău. Cuvântul Zău este un cuvânt vechi românesc și înseamnă Dumnezeu sau martor îmi este Dumnezeu, sau și mai greu, să mă bată Dumnezeu, să mă trăznească Dumnezeu din cer și alte jurăminte de felul acesta cer ostesc fără pic de sfială sau de teamă. Și astfel iau pe Dumnezeu ca martor la nimicurile lor, ba chiar la minciunile și înșelătoriile lor. Câți n-au jurat și nu jură strâmb pentru un câștig păcătos. Nu l-ar mai răbda Dumnezeu și alte blesteme de soiul acesta umblă din gură în gură, fără ca oamenii să se gândească cât de greu păcătuiesc prin aceasta ce să mai zicem de înjurăturile pe care le auzim la tot pasul, din gura celor mai mari și a celor mici. Ele sunt așa de murdare încât nu se pot spune, nu se pot auzi, sunt așa de răspândite că parcă ar fi într-o țară care mai mult ca oricare alta și a ales să va numele Lui Dumnezeu. De foarte multe ori numele Lui Dumnezeu este rostit și chemat și în acele locuri care cu adevărat sunt răcești, cum sunt descântecele, vrăjitoria, ghicitul, spiritismul și altele. Iubite frate, cugeta adâng la acestea și vezi, nu cumva te ține prins în vreo breajă, în vreuna din aceste ispite și nu poți să scapi de ele? Gândește-te bine, ca să nu fie prea târziu când te vei întâlni cu Dumnezeu în față, că atunci nu vei mai avea ce spune. Să vedem acum ce spune Dumnezeu în porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău.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 și o țineau numai evrei în cinstea lui Dumnezeu, care îi scăpase din robia Egiptului. Era mai mult o sărbătoare națională evreiască, dar era și simbolică ca să se împlinească mai târziu cu Domnul Hristos. Venind însă Domnul Isus Hristos, care a fost răstignit pentru noi, a murit, s-a îngropat pentru noi și a treia zi a înviat, în dimineața zilei de Duminică, El ne-a liberat din robia iadului, nu a Egiptului, din ghearele satanii, nu ale lui Faraon. Ne-a lăsat această zi la toți creștinii, din toate popoarele, să o ținem și să o cinstim, căci Duminica mai înseamnă ziua Domnului. Și cum trebuie să cinstim noi ziua Duminicii, ziua lui Dumnezeu? Iată cum! Să mergem la biserică, să-i aducem în chinăciuni laude și mulțumiri, să-i aducem daruri prinoase, jerfă de laudă și cerere, și să învățăm legea Lui ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să citim Sfânta Scriptură cu atenție, să citim viețile Sfinților, cazanile, Psaltiria, să cântăm cântări religioase, să facem rugăciuni, să spunem și altora de Dumnezeu, să cercetăm bolnavi, spitalele, azilele și orice faptă bună. Dar cine se mai gândește astăzi la aceste lucruri? Ce au făcut oamenii din ziua duminicii, știți cu toții? Dintr-o zi care ar fi trebuit să fie cu totul pentru Dumnezeu, ei au făcut o zi pentru diavolul, pentru păcat. În adevăr, dacă ar fi zis Dumnezeu șase zile să lucrezi, iar a șaptea să ți-o faci de cap, tot n-ar fi fost o mai mare necinstire a Duminicii ca cea din zilele noastre. Pentru că Duminica pentru cei mai mulți înseamnă o zi de trândăvie, de petreceri, de chefuri în beții, în certuri, în bătăi, omoruri, risipă, jocuri de cărți, dansuri, serate, baluri, curvii, dezmăți și altele multe, care toate acestea mai mult duminica se fac. Unii muncesc din greu o săptămână întreagă și abia așteaptă să-și ia plata, pentru ca apoi duminica să intre în cârjmă și să nu mai iasă de acolo până nu și-au băut și bani și mințile. Iar a doua zi n-au nicio plăcere de muncă, pentru că mintea este tulburată, capul greu și trupul otrăvit de băutură. Casa le este ca un vai de ea, cierturi și neînțelegeri, înjurături, ură și bătăi, lipsă și amar. Copiii văd la părinții lor pilde rele și astfel li se pregătește un viitor nenorocit. Nu poți să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, zice Dumnezeu prin prorocul Isaia, la capitolul 1, cu versetul 13. Alții lucrează duminica tot așa ca și în celelalte zile din săptămână. Mulți, mai ales duminica, au musafiri și petrecere, jocuri și dăzmăți, banchete și toate rele. De aceea, nu greșim când spunem că această zi, în loc să fie o zi de odihnă trupească și de binecuvântare supletească, este pentru cei mai mulți o zi de păcat, de rușine și de pierzare. Păcatul se lăfăiește în această zi mai mult ca oricând, ca în oricare altă zi din săptămână. Iată, fras creștini, să ne gândim mai serios la aceste lucruri și să ne punem întrebarea. Am sfințit noi cu adevărat această zi? Am sfințit noi această zi din săptămână mai mult? Ne-am sfințit noi și mai mult ca în celelalte zile? Iar acum să ascultăm ce zice Dumnezeu în porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. A cinsti pe părinți înseamnă a-i respecta și a asculta, a te supune a-i ajuta, a-i prețui, a-i iubi. Ai ascultat-o pe părinții tăi, frate creștine, nu i-ai supărat niciodată? Bagă de seamă, niciodată adu aminte de câte ori le-ai fost nesupus, de câte ori le-ai întors vorba, de câte ori i-ai amărât cu încăpățânare și îndărătnicia ta, de câte ori ai făcut să suspine și să verse lacrimi din pricina ta, de câte ori ai disprețuit în inima ta, socotindu-i învechiți, rămași în urmă, fără pricepere, Poate că le-ai dorit și moartea ca să-i intri mai repede în moștenire. Poate că ai ridicat mâna asupra lor ca să-i lovești. Poate chiar i-ai lovit. Poate că i-ai blestemat în față sau după moarte. Poate că i-ai lăsat să ducă lipsă când ai fi putut să-i ajuți. Poate că i-ai fi amărât până într-atâta cu durere că le-ai coborât viața în mormânt. În Sfânta Scriptură a Vechiului Testament se spune că cine va blestema sau va vorbi de rău pe tatăl sau pe mama sa, ori dacă l-a lovit, să fie pedepsit cu moartea. Tot acolo în Sfânta Scriptură spune, ochiul care își bate joc de tatăl său și disprețuiește ascultarea de mamă, să-i scoată corbii la pârâu și să-l mănânce pui de vultur. Proverbe, capitolul 30 cu 17. Din nenorocire, mulți părinți se fac nerespectați de copiii lor când tatăl este bețiv, care se de-atâtea ori vine acasă pe două cărări și începe să vorbească prostii, să înjure, să se ia la ceartă cu soția și să o bată. Sau când el este un hoț, ori un ușurat și un stricat, ori iute la mânie și un năbădăios, ori un bat jocoritor și fără de temere de Dumnezeu. Sau când presteamă și își drăguie copiii, ce se va alege de cinstea la care are drept din partea copiilor lui? Sfântul proroc Ezechil zice din partea lui Dumnezeu, nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, umblați-l tocmai după rânduielile mele și împliniți-le. Iar în Noul Testament porunca sună așa, Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă, însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Iată, iubiți creștini, să ne gândim cu toții la aceste cuvinte, la această poruncă. Am împlinit noi această poruncă față de părinții noștri? Am ascultat noi de ei când ne învățau la bine, când ne spunea și ne dojenea și ne arăta calea cea bună? Nu cumva ne mustră conștiința când ne aducem aminte de purtările noastre rele, cum îi făceam să plângă, cum nu-i ascultam. Să căutăm să facem pocăință și să cerem iertare de la Dumnezeu pentru păcatul acesta, și rău am făcut înaintea Domnului, neascultând de părinții noștri. Iar la porunca așa se-a zice Dumnezeu, să nu ucizi. Pe mulți auzi în vremea noastră zicând, n-am omorât pe nimeni, n-am pus foc la nimeni, n-am făcut omor. De asta nu mă tem. Dar să cercetăm mai cu deamănuntul și să vedem în Sfânta Scriptură în câte feluri se poate face păcatul acesta. Mai întâi trebuie să recunoaștem cu durere că omorurile se tot înmulțesc. Pe zice ce trece, o viață de om înseamnă tot mai puțin. Omoară voțul care intră în casă cu gând să fure, iar când vede că ar putea să fie prins, lovește și ucide, omoară. Alții se omoară unul pe altul, pe care are pică și gând de răzbunare. Omoară furiosul în furia lui nebuneală, este în stare să facă orice. Omoară bețivul pe tovarășul lui de băutură cu care se ia la ceartă din temirce. Omoară chiar tată pe copilul lui, omoară feciorul pe tatăl lui, ca să intre mai curând în stăpânirea averii. Omoară soțul pe soție sau soția pe soț, fie din gelozie, fie din trai rău, fie ca să se desfacă legătura de căsătorie să trăiască cu cine-i place. Omoară doctorul, moașa care se ocupă cu avorturi. Omoară femeia însărcinată care avortează. Dar omor nu este numai ce se înțelege de obicei prin acest cuvânt, ci tot ce poate să ducă la omor, sau numai să scurteze viața cuiva. Când cel bolnav de boală moribitoare nu ferește pe cei din jur care se îmbolnăvesc și mor. Sunt bărbați care și îmbolnăvesc soțiile de bol rușinoase și astfel unele din ele rămân suferinde de toată viața. Astfel de bărbați n-au ei nicio vină oare pentru acest păcat? Omorul se poate săvârșit și cu vorba. Haide să-l omorâm, să-l ucidem cu vorba, s-au sfătuit între ei și prorocului Ieremia. Moartea și viața sunt în puterea limbii, spune Sfânta Scriptură. Cuvintele grele sunt ca niște săgeți ascuțite, ca niște cuțite care intră în inimă până la prăsele. Cine ponegrește numele bun al cuiva prin vorbiri de rău, adesea sapă groapa. Cine scrie sau vorbește lucruri prin care se nimicește frica de Dumnezeu, te ia groaza când te gândești la mulțimea cărților rele și la prăpădu pe care îl fac ele în suflete. Nu este nevoie să fi ajuns la faptă ca să fii socotit ucigaș. Este destul să urăști pe cineva pentru ca Dumnezeu să te socotească vinovat de ucidere. Iată ce scrie evanghelistul Ioan. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Ura este sămânța uciderii, iar uciderea este de cele mai multe ori înfăptuirea unui gând de ură. Dumnezeu se uită la inimă și vede acolo ura, acea rădăcină otrăvită de unde iese uciderea, dar mult mai greu de cei ce se omoară singuri. Iată, iubiți creștini, câte răutăți și câte păcate... Se fac și în câte feluri și ne întrebăm acum, oare n-am greșit, n-am păcătuit și noi în vreun chip oarecare din câte am auzit la această poruncă? Sau dacă puteți să spuneți că nu, eu numai atât aș vrea să vă întreb. Dacă cineva n-a urât niciodată pe nimeni sau nu cumva ți-a apărut bine, când ai auzit că a murit cineva care te-a incertat vreodată cu el. Ți-a părut bine de răul și de moartea aproape lui tău, vrăjmașului tău? Privit în lumina Dumnezeieștei Scripturi, această poruncă vedem că foarte mulți o călcăm. Să fim cu atenție, căci dacă numai ura, dușmânia, are puterea, să ne mânjească mâinile de sângele aproape lui nostru, nici rugăciunile nu ne sunt primite. Să luăm în serios toate aceste lucruri și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu ca să nu mai greșim. În a șaptea poruncă zice Dumnezeu, să nu prea curvești. Cine nu observă că în zilele noastre a pierit cu totul rușinea? Și cine nu are rușine de oameni, nu are nici frică de Dumnezeu. După ce că omul este pornit spre păcat din firea trupuiască păcătoasă a trupului, mai vin și din afară tot felul de ațâțări, cărți și tablouri, înfățișând trupuri goale de femei, în care păcatul de este zugrăvit fără perdea și foarte atrăgător. Ba, sunt femei care se lasă să fie fotografiate așa goale, ca să fie puse prin reviste și împrăștiate prin toată lumea. Vai, vai lor! Am văzut astfel de tablouri în case de oameni care se cred serioși și chiar morali. Apoi cum să mai stea mintea la locuri ei, inima și nervii, dacă femeile se îndoapă la rând cu bărbații de alcool și tutun. Veau de sembată și aduc pe lume copii bolnavi cu mintea și epileptici îndrăciți. Majoritatea femeilor au întrecut orice bun simț și s-au pus în slujba satanii prin îmbrăcăminte și lux, pentru că umblă mai mult goale cu rochii scurte, strâmte, despicate și în multe feluri își arată goliciunea trupului. Păcatul acesta este grozav de molipsitor și se răspândește cu o mare iuțeală. Așa se înțelege de ce tinerii și chiar fete fac păcate scârboase prin internate, cămine și pe unde sunt mai mulți la un loc. Din această cauză rămân copiii și soții plângând și se despart prin divorț și o mulțime de răutăți ies din nerușinarea obrăznicia și portul femeilor fără frică de Dumnezeu. A ajuns lumea cu păcatul acesta ca cei din Sodoma și Gomora, pe care i-a ars Dumnezeu cu foc și cucioasă. Cine vrea să ajungă în viața veșnică, frați creștini, să se ferească de aceste blestemății, să ne abate moții de la aceste deșertăciuni, să nu lăsăm să ne spurcem și inima nici o imagine atrăgătoare spre desfrâul. Iată de ce nu e bun nici televizorul. Și să fugim ca de o travă de băuturi alcoolice, de tutun, căci alcoolul este urina deavolului. Cine nu se ferește de acestea, cu niciun chim nu va putea să se lase de păcatul desfrâului și nu va ajunge la viața veșnică. În porunca 8 zice Dumnezeu să nu furi. Se știe că a fura înseamnă a lua lucru altuia, fie el mare sau mic. A fura un leu sau o mie de lei înaintea lui Dumnezeu, tot furt se numește. Pornirea spre acest păcat se arată la om încă de când este copil. Copii își fură jucării unii altora, păpușile din casă fură dulciuri și bani, în școală, în clasă fură creioane, stilouri, caiete, eh, nimicuri, poate va zice cineva. Da, da, de la aceste mici lucruri va ajunge la cele mari. Nu valoarea lucrului furat, ci furtul însuși. Iată ce este păcat. Să dăm însă unele pilde de furturi, peste care oamenii de obicei trec. Când din greșeală ți s-a dat un rest mai mare, iar tu ai băgat de seamă și nu l-ai înapoiat, ai furat. Când ai văzut că vânzătorul s-a înșelat la socoteală, iar tu ai tăcut ca să plătești mai puțin, ai furat. Când ai călătorit în tren sau în tramvai fără bilet, sau ai plătit mai puțin decât se cuvenea, ai furat? Când din casa în care ai făcut servici, ai luat ciorapi, batiste, lingurițe și alte lucruri, ai furat? Când ai cumpărat ceva pentru cineva și ai spus că ai dat mai mult, ai furat? Toți cei ce fac cumpărături pentru alții, cu multe furturi, se mai încarcă în cugetul lor. Tutorii fură din averea orfanilor, ei se îmbogățesc, iar orfanii sunt lăsați săraci. Cine înșală la cântar, fură. Cine amestecă marfa sau dă o marfă proastă drept una bună și ia presca pentru cea bună, fură. Cine cumpără lucru de furat, fură. Lăptarul care pune apă în lapte, fură. Pentru că ia bani pe apa care nu îl costă nimic. Croitorul care oprește din stofă, fură. Funcționarul care ia de unde lucrează, scule sau materiale, fură. Omul plătit cu ziua sau funcționarul când nu este supravegheat, stă degeaba. În timpul când ar trebui să lucreze, fură. Școlarul care copiază la lucrarea scrisă, înșală și fură. Cine se împrumută și nu mai dă înapoi ce a împrumutat, fură. Cine dă bani cu camătă, fură! Cine trece pe lângă o sau o grada altuia și ia de acolo un ștulete de corumb, o păstai de fasole, un dovleac, un znob de grâu, o furcă de fân, fură! Cine paște vitele în iarba altuia, cine intră cu coasa în cositura altuia, fură! Cine închide pasărea cuiva și o oprește pentru sine, fură! Cine ia din grădina altuia fructe, pepe, zarzavaturi, fură? Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, zice Dumnezeu. căși piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care îi leagă grinda răspunde, zice Dumnezeu prin prorocul Habacuc. Ce ziceți, iubiților creștini, despre toate acestea? Ne judecăm noi singuri, să vedem dacă averea pe care am strâns-o n-are ceva necurat în ea. Nu cumva ai furat ceva și ai pus în podul tău, în casa ta, în grădina ta. Nu cumva porți pe tine vreo haină de furat. Nu cumva în banii pe care îi ai la cec sau acasă, ai și niște bani din aceștia de furat. Sau de duminica. Că tot de fura se cheamă, furăm ziua lui Dumnezeu. Să fim cu luarea minte și să ne cercetăm bine, să ne mărturisim bine, că și greu vom răspunde la urmă, pentru că va fi prea târziu dacă nu ne trezim mai înainte. Să mergem mai departe. În porunca a noua zice Dumnezeu, să nu fii mărturie mincinoasă împotriva aproape lui tău. Domnul Hristos spune că diavolul este tatăl minciunii. El, diavolul a venit cu minciun la Adam și Eva, când i-a înșelat și i-a făcut să păcătuiască. Toți oamenii sunt niște mincinoși, spune Sfânta Scriptură, iar cine ar îndrăzni ca să spună că el n-a mințit niciodată, Tocmai atunci spune o mare minciună. Se spun minciuni prin cărți, în prăvăli, în tribunale, dar unde nu se minte? Părinții mint pe copii de când sunt mici, cu bazme, cu sperietori, ca să-i facă să tacă din gură când plâng, că vine moșul, că vine babau și câte altele. Mint copiii când se duc cu lecțiile nefăcute. Mint copiii și ei pe părinții lor, dacă că doare capul când nu vor să se ducă la școală, ba că n-au luat ei cu tare lucru când l-au luat, ba că n-au spart ei un vas sau un pahar când ei l-au spart, ba că n-au pierdut ei cu tare lucru când ei l-au pierdut. Omul Tlicuiește minciuna și apoi zice, ce era să fac? N-am avut încotro, a trebuit să mint. Mint bogații care vor să pară săraci și mint săracii care vor să pară bogați lăudându-se. Mint lingușitorii pe aceia de la care așteaptă ceva. Mint cei ce încornorează, exagerează lucrurile. Unii mint pentru că se tem de oameni, alții mint ca să facă altora pe plac. Tot așa, unii mint în serios, alții mint în glumă, mint cei ce nu spun în tocmai cum s-a petrecut lucrurile, mint cei ce răspândesc vonuri neîntemeiate, mint adeseori cei ce vorbesc de rău pe alții în spate. Mint toți cei ce umblă cu intrigi și cu clefetiri. Șase lucruri urăște Dumnezeu, zice Sfânta Carte, ba chiar șapte. Îi sunt urâte ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite. Picioarele care aleargă repede la jucat și la rele, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Proverbe, capitolul 6, 16-19. Dumnezeu pune păcatul minciunii în rând cu păcatele vrăjitorilor, curvarilor, ucigașilor și închinătorilor la idoli. Așa spune la Apocalipsă, capitolul 21 cu 8: Să ne îngrozim și noi de păcatul acesta, de câte forme are și în câte feluri îl săvârșește omul. Și să ne cutremurăm până în adâncul ființii noastre să nu-l mai facem. Iată ne ajungi la. Ultima poruncă a zecea, unde zice Dumnezeu așa: Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești soția aproape lui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici măgarul lui, nici vreun lucru care este al aproape lui tău. Porunca aceasta ne vorbește de pofta din lăuntru, de pofta păcătoasă care nu este ucisă în lăuntru. Ajunge omul să facă păcatul cu fapta dacă n-a ucis în lăuntru în inima lui pofta păcătoasă. Spre lămurire îți spun câteva întrebări. N-ai văzut la altul vreun lucru și ți-a părut rău că acela are acel lucru iar tu nu-l ai? N-ai zis niciodată despre nimeni, de ce lui merge bine și mie merge rău? De ce el are și eu n-am? Trecând pe lângă vreo casă, nu ți-ai zis cumva în gând, o, de-ar fi casa aceasta a mea? N-a fost nimeni de care să-ți fi părut bine când i s-a întâmplat un rău? Sau să-ți fi părut rău când i s-a întâmplat un bine? Cepismă, ce invidie este adesea între școlari care să fie mai întâi la premi. Cepismă este adesea între frați și surori, nici nu s-a răcit bine mortul, tatăl sau mama lor moartă, că și încep să dispară lucrurile de prin casă. Și nici n-a fost îngropat, că și încep certurile pentru moștenire iar la împărțirea moștenirii fiecare zice despre celălalt. De ce să ia el asta și să nu iau eu? Gâlceavă, ceartă, procese cu anii, ies adesea de pe urma moștenitorilor. Ba la câți bolnavi nu le pare rău că alții sunt sănătoși? Adesea ori chiar viața altuia este pismuită. Și așa o mulțime de răutăți și de păcate. Iată, iubite frate și soră, gândește-te bine dacă în viața ta n-ai poftit casa altuia, grădina altuia, femeia altuia, mașina altuia, vitele, păsările sau lucrurile altuia. Acum mai poți să spui că n-ai făcut păcate? Cum zic unii? că dacă n-au omorât și n-au pus foc la cineva, nu au păcat. Să recunoaștem, iubiților, că-și fiecare ne regăsim călcătore unei a poruncea lui Dumnezeu și să luăm în serios mântuirea sufletului. Iar dacă am ajuns la cunoștința aceasta, că suntem plini de păcate, că am călcat toate poruncile, că suntem murdari înaintea lui Dumnezeu, a Îngerilor și a Sfinților Săi, apoi să știți că un singur lucru mai avem de făcut. Pocăință sinceră cu lacrimea mare, plângere până la moarte cu căință mare, să avem grijă să ne spălăm hainele trupului și sufletului de întinăciuni, cu lacrimi mare de pocăință, cu spovedanie și fapte bune, căci e singura posibilitate pe care o mai putem avea. Căci așa zice Dumnezeu la Apocalipsă, capitolul 2, versetul 14, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și în altă parte zice, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciun și în minciună. Gândul care trebuie să ne cutremure pe noi muritorii este nemurirea, nu moartea. Veșnicia, nu vremelnicia aceasta, fiindcă la plecarea sufletului din corp, Va fi repartizat de Dumnezeu ori în viața cea veșnică, în grădina fericirii a raiului din împărăția sa, ori în chinurile iadului din împărăția satanei, unde veșnic va fi muncit și chinuit. Depinde cum ne va afla Domnul la moarte, cât de curățiți, despălați prin pocăință, desfințiți de curați. Plata se face la sfârșit, nu la început, să luăm aminte. Mulți poate zica a făcut și ei în viață. Dacă l-ar afla moartea în cine știe ce păcate grele, vai de el, că și greu va fi de el. Vezi acum, frate creștine, Stai și te gândește bine, judecă cu mintea ta pe ce cale i-a sus la Tatăl între sfinți sau unde-i de dinți. Vreau, o Doamne, a fi în rai între toți aleșii tăi. Doamne Dumnezeul nostru! Mântuitorule prea milostive, fă-ne parte de împărăția ta cea cerească. Iartă-ne păcatele, ajută-ne, Doamne, să ne spălăm cu lacrămile pocăinții și dă-ne și nou viața cea veșnică, ca să fim cu Tine și să te slăvim pe Tine, Părintele nostru cel ceresc